Мародери І набоїв лишилось обмаль, і до наших далеко. І вечір настає, невідомо якою ніч буде. А якщо знов посунуть, чим будемо відбиватись? А сепаратисти вон лежать, при зброї, вже застиглі. Вважай купи оружя на мертвяках, кожен обвішений, а в нас усе пощитано і щот малий. Якщо сепари по своїх вернуться, і заберуть і трупи, і оружя, і ще по нас ударять. Ти, Степаненко, про те саме думаєш, що я? Про те саме, Куманишин. То що поповзли? Поповзли трясться його матері. І вони, де по-пластунськи, де пригнувшись, поквапились на погасле поле бою. Вороги лежали хто як. То кілька навалом, то поодинці, хто ницьма, хто навзнак, хто скорчившись на боку. Чимало в балаклавах, а дехто без. Темні лиця, світлі. Втім, усі зарослі, та й сутінки заходять. У степах темніє рано. Спершу брали тільки зброю. Знімали автомати, відчіпляли ріжки з набоями. І все в мішок. І тягнуть за собою. У когось, мабуть, якогось командира, забрали сумку-планшет. А що, як там важливі документи? тому прийшло на ум, що такі-сякі документи можуть бути і в рядових, у кишенях, за пазухами. У трьох-чотирьох нічого, лиш якісь ампули. У п'ятого Степаненко намацав гаманця, покрутив хвильку і туди ж, у мішок. У шостого – ого, <смітно> ну і ну, ото да. «Що там?» – підповз Куманишин. На шиї мертвого сепаратиста гронами звисали золоті хрестики, медальйони з іконками різної величини, десятки, десятки. Давай ну, ще глянемо його віщмішок, заходився Трясти Степаненко. Однак із рюкзака, що лежав поруч, вивалилась тільки якась книга, товста, дебела, в окованій важкій оправі. Розгорнули, що воно таке, явно не військове, щось, певно, теж церковне. «А, поняв! Ти згадуєш, Команишин, був у нас недавно в бліндажах батюшка. Сповідав там все таке і казав, що бандюки розграбили десь тут у районі церкву». «Ну, то видно з тої церкви. Мародер, короче. Що з нею робити, з книгою?» «Казали моя бабця, що Бог дає все в торбу». «Ну, в торбу то в торбу». Торба, чи пак добрячий лантух, була набита вщерть. Отож, мусили вертатись назад, бо вже геть сутінки настали. Тягли її, тягли, по вигорбках, по кущах, аж забуваніло щось попереду. Високе й широке. Такого біля їхніх бліндажів не було й близько. Схоже, заблудились. Давай напереждемо. Вони пригінцем і навколішках добрили, дотягли до того високого й широкого. То виявилася скирта сіна. Що ж, гаразд, притулилися, відпочили. Ніч можна переждати, а світатиме, зорієнтуємося. Лежали, мовчали. Знову, мабуть, обидва про одне й те ж. «Ну, боєприпаси, то ясно. Роздамо кожному, хто скільки потребує», – порушив мовчанку Степаненко. «Але знай, Куманишин, тим, що було в нього на шиї, я не поділюсь». «Це моє. Фронтовий трофей. Хочеш – забирай гроші. Ти б не дурів ото. Не маєш хрестика на шиї, то вже візьми одного. А від тих усіх?» «Шия до землі не пригнеться?» «Бери гроші, Куманишин, і не видєлуйся!» «Туди я не один гаманець вкинув!» «Ні!» – сяйнула думка Куманишина. «Я візьму ту книженцію за пазуху замість броніка!» Так і зробили. Той надів хрест такі медальйони, той поклав на груди книгу. Тиша. Заснули. Поринули в теплий сон. У теплий, у гарячий, у нестерпно жаркий. Команишин схопився від кошмару, сниться пожежа в його хаті. Ні, це не сон, горить Скирта. Степаненко, Степаненко, горимо. Побратим не озивався, а сіно палало над ним, за ним, обабіч нього. Степаненко. Команишин потяг його за собою, мигцем. Вернувся по з боєприпасами і мехцем знову за побратима. І раптом серед того жару холодом обдало, що тягнути далі треба тільки боєприпаси. На ранок із бліндажів ще було видно, як жевріла та далека скирта. Вони лупили не по вас, просто по скирті, щоб загорілась, безшумними запалювальними. – сказав майор Дмитрук. Влучили в Степаненка ненароком. Куля пройшла на виліт і запалила сіно. – Ну, а ти, мабуть, у броніку був? Куманишин згадав і виняв з-за пазухи свого бронежилета. Куля пробила карбований мідний оклад і запалила книгу зсередини. Усе спопиліло, і ранковий вітер розвівав над бліндажем те, що донедавна було псалтерем. Лиш на одній обвугленій сторінці ще можна було прочитати. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться.